Я... «Я дізнався тут дещо про твоїх охоронців», – додав він по короткій паузі, так само тихо. «Ти що, працюєш на Щербину?»